Wa kulla talaletin finnari wal iadhu billah Falenderimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar Vetëm atë e falenderojnë dhe vetëm prejti ndihëm dhe falje kërkojnë Pa që janë mshira dhe bekimet e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Muhammad sallallahu aleyhi wa sallem për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta pesimtar që përtojnë rrugën e ti dhe rrë ditën e gjykimit. Pas taj të ndërshëm, vlazër pesimtar, shtë do njeri prej nesh, kur ndalët dhe me ndon gjendjen e umetit islam, e me ndon gjendjen e muslimanve në vendin ton dhe jashtë vendit ton, ndjenë keq ardje dhe piklim për ata që ndohë tek muslimatet në këtë kohë. është të vërtetë që syri lëtanë, zemra piklohet, shpirti dëshprohet, kuri shëf mundjet, vujtjet e muslimatet të vendit tonë dhe të vendet tjera. Andaj, është arsyshme që njeriju të piklohet të mërzitët për gjendjen e muslimanve në këto vitet e fundit, kur përqarja po e hanë dhe po e brejnë i metin e muslimanve, kur frika dhe dopsimi kanë gjithë vend në zemrat tona, Dhe kur të tjerët, ata që së meritojnë po luajnë me fatin dhe jetrat e muslimanëve. Në këtë zhange vajtuse dhe në këtë kohë me thimbje ne presim nga ata të cilët janë të zotët që të flasin fjalë me të cilët i bashkojnë besimtarët I bashkojnë më lëzrit me vëzrit e tyre I bashkojnë të dashurit me të dashurit e tyre I bashkojnë të miret me të miret Dhe i gargojnë të këqinjët nga të miret Po presim nga ta që jënë përmirësa Që të përfitojnë zemrat e pesimtarve të përqanë dhe mjedveti po presim nga ta që kanë dije pozit dhe autoritet që t'ishtynë për para proceset e bashkimin dhe njëtë muslimanve që do akthejnë autoritetin dhe pozitën të cëllën dua ta kemë besimtarët muslimanë në shëqërinë. Ta kthejnë pozitën, autoritetin, ashtu si që kishin babalarët stërgjyshit tonë Gjënerat pas gjënerate, ku ishën të lije në praktikimin e fefës të tyre dhe vendet të tyre. Andaj vla indëruar, boho edhe ti një prej a tyre, i cili imitan procesin e bashkimit dërmet muslimanve, ku, at ku doqa ata gjimbe. Boho prej a tyre, i cili fletë fjarë që të suëse, dhe bashkuese për muslimanet e përqa po në prej atyre që i shtynë për para zemrat dhe shpirtat e muslimanve dhe bahu prej atyre që është të në bashkimin dhe zashurin dhe mështë muslimanve pse të mos jemi ne në dhe ratam musliman të pakët të cilët për e, Këtë popullë, për këtë vend, për këtë fejë kontribojë mëse shumët Se të mos jemi ne ata të cilët Lëmë ke gjëvetën dhe familjen Kura është në pyke interesi i vendit, interesi i fejët Dhe nga këtë vend, nga kjo dit e gjumat Përkojnë nga gjdo njeri Që është këtu dhe të uve nga të gjënë po edhe ata që nuk jo këtu menet që të jetë në nivell të detyres dhe të jetë prej atyre që ndërton shoqërin e jo prej atyre që e shkatron shoqërin apo popullin apo familje me ti kërkoj prej ush që të jeni ata të cilët kontribojmë në ngritjen e generatës sërej dor koi prej jush që të kontribonin në armërimin dhe prosperitetin e popullit tonë dhe çdo njeri prej jush në, në profesionin e tij le të kontribon aq sa ka mundsi aq sa ka hapësirë për një devotshmëri ndaj përbëj bashkëndërmjet muslimanëve dhe ne në kohët e sotshme Alhamdulillah po shohim mjaft njerëz që janë bamirsa. Po shohim mjaft njerëz që janë përmirësues, që dëshirojnë ta përmirësojnë gjendjen e popullit tonë. Dëshirojnë që t'i kthejnë autoritetin dhe pozitën vendit vetë popullatës sonë. Mundohen që të përmirësojnë gjendjen e muslimanëve dhe infrastrukturën e tyre të dilët bë mirës, për mirësuës po shtohen dita ditës, mirë po endë jam të paket në turmen e madhe të atyre që po prishin. Andaj vlazër, me gjithate, që jemi pak, ne duhet të jemi një zër, i cili i artikulan kërkesat dhe nevojët e veta të atat të cilët janë u dheqës, e këtive e një dhe muslimanët qdoher kanë pas të drejt ta praktikojnë fenë e tyre tërvesh një periudët të ertë në të cilën ucenuaj e drejta elementare e muslimanëve ajo ishte praktikimi publikifes nuk do të themi një retrospektiv dhe me pas gjendje si ka qenë për para por ne do shikojme të perspektiv Në armerin tonë, e cila i përqeju, dikujt apo si përqeju, është e ndrëqme. është e ndrëqme, sepse këta njështë mirë, që janë të fakt në popullin tonë, po mundohen që interesat e shoqërisë, interesat e popullin, ti vendosin para interesat e të tyre familjare, apo para interesat e të tyre, ideologjike apo pa interesave të tyre partijake. Andaj mazem boni priatyre të cilet flasin mirë, të cilet zgusin zemrat e të tjerëve. Dhe boni priatyre të cilet fletni atare veç kur e kërkon nevoja dhe fletni vetëm fjalë të mira, fjalë të bukura Fjallë të ambla Dhe Fatkecisht Ka shumë prej njërësve Që po ju ipe të hapsir Në përnetja Dhe tubimet të, të ndryshme Që të flasin Dhe ata po pengojnë proceset E afrimit dhe bashkimit të populatës sa Ata po formojnë hendeqe Po mundohen të ndojnë populatën Zekata po e bajnë fillimisht me qiuet e tyre her shpesh as e her her edhe haftas. Ata po mirën me fsh e thënë. Ata po mirën me dezinformata. Ata po shpifin për njerëz të mirë vetëdevshëm. Ata po ofendojn ata të cilët nuk janë për tu ofenduar. Ata po i ulin vlerat e atyre që Allahu i ka vlerësuar dhe ata po angazhohen me gjutë e tyre për të shërbyrë përqarjes qoftë ajo fetare apo qoftë ajo rajonale apo përqarje partjarke dhe resa lagu në frëst në bashkim ata me gjutë e tyre në frëst në darje këta jenë në shërbim të djallë të malkuar për të larguar njerësit pra rrugës së Allahut të madhruar. Fatkeqis shohim gjuhë të cëlla të shkatërrojnë të drejtat e muslimanëve. Fatkeqis shohim gjuhë të cilë i mahojnë të drejtat e muslimanëve. Zë kemi nevojë dhe kjo është nevojë emergjente që të flasin të gjithë ata të cilët dinë dhe munden. Për të drejtat e popullatës sonë ne nuk kërkojmë lëmoh prej askujt ne nuk kërkojmë mëshir prej askujt përveç Allahut ne po kërkojmë të drejtat tona që të mos cenohen dhe të mos preket nderi dhe identiteti i kësaj popullate andaj kto ju të tëmat të jam të vogla por kanë një rrë dhe ndikim të madhë në shashri, janë dhorat prej Allah, andajre të shikoj se cili prej jush, se si po i shprytëzën gjuhën e ti, dhe përmes tyre gjuhëve, njerësit shpesh herë harroj me adhuru Allah, po adhuroj dikon tjetër jashtë Allah, me këto gjuhë i bojnë shak Allah, i bojnë artak Allah, rruna zëtë, me këto gjuhë fl flasë i fjalë të cilat Konsideroaj llogarinë të vetëm kaqë vetëm çënohet tek Allahu i madhruar. Dhe me këto gjuh ka njerëz që po i ndajnë vëllezërit me vëllezërmët e tyre. Po i ndajnë të dashurit prej të dashurëve të tyre. Po i ndajnë po farefisin në mesrëte. Po ndajnë fcipsin e tila ka ekzistuar shekuj më radh në popullin tonë. Me këto djuvë ka prej njerëzve që po i vojnë besimtarët të notojnë, ka prej tyre që po i helmojnë zemrat e besimtarëve. Ka prej djuvë të cilat bëhen shkaktare edhe në derdhjen e xhakut në mes të popullatës sonë. Ka prej djuvë të cilat nuk ja japin të drejtën atyre që meritojnë dëfosin për çarrje dhe hasmëri në mes të popullatës. Për shkak të djuvës të kçiha vdesin njerëzit e pafajshëm. Për shkak të djuvës të kçiha malkatohen, dhunohen gra edhe fëmijë. Për shkak të djuvës të kçiha buzorbohet e drejta apo pasuria e të pasurëve. Për shkak të djuvës të kçiha Miret e drejta e të varë fërve Për shkakt të gjuve të këqia Shkenen të doptit Ata të cilët nuk kanë Vështetje familjare Si që janë Grat e reja Jetimet, plesht edhe plaka Për shkakt të gjuve të këqia Njerëzit e ndërshëm E në veçanti Femrat e ndërshme Etiketohen dhe ju shpifën, shpifje nga me të ndryshme. Andaj, me këto gjuhë të këqia, shumë për njezve, pofusin o rejtje, pofusin piklim dhe të shprim në zemrët e besimtarve. Andaj, vlazer, gjuha është ajo e tëla shumë kanë dhe lemdanë. Gjuha është ajo që ndashtë a shumë kanë dhe shkatëranë. Gjuha është ajo e tëla shumë kanë dhe shkatëranë. Shum kujt karrierën ia dështon. Prandaj, ne jemi të kujdesshëm se si po i përdorim gjuhën tonë. Ne kemi të kujdesshëm se çka po flasim dhe për këm po flasim. Sepse ato që ngjem me gjuhën tonë do ta korrim at ditë kur të dalim para Allahut të Madhull. Dhe mos haro, gjuhaja jote çdo ditë hedh farë Në popull Mirë por një ditë Prej ditësh atë farë Do të akorë Dhe do të amerë Bereqetin e sajë Andaj shikoti A je prej atyre Që kem bjevë Vetëm helm Në zemrat e pesimtarve Apo je prej atyre Që ke dhuruar Vetëm knaxi Dhe ilaqë Në zemrat e pesimtarve Allahu i madhuruar Nga të regon se një dit të gjuhdona Do të të shmoj kundër nesh Atë dit kur mësë shumë ti kemi nevoj Që diku është të të shmoj për ne Ndërsa kdo do të të shmoj kundër nesh Fëtë Allahu Teala Jau me të shhedu alejhim El sinatuhum Wa ejdihim Wa ergjuluhum Mi makanu jameloni Atë dit kur do të dalim për Allahut Dhe të të shpojnë gjuhet E tyre kunder tyre Edhe duart edhe kam të tyre Dhe të të shpojnë kunder tyre Për atë Që kanë punua Dhe të lazën Njerim i menqur Njerim i ditur nuk flet për e pyth A i flet vetën kër pythet Edhe kër ka nevoj Për fjalet e ti Por edhe kër flet I menqur i flet vetën mirë Se kjo është të kata profetike E البروفيت <تصفيق> تو صلى الله عليه وسلم لا يفط من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلن يقول خيرا او ليصمت كوج بحسن الله وديتن اجيقيمين اي لتهلاس مير او سنه تهش او سنه تهش دوماسلاس فات ود امام نوري رحمه الله تعالى قسم اش اچار se njeri nuk duhet të flasë përveç nëse të forrët e ti është i nevojshëm dhe i dojbishëm. Dhe në rrasë të forrët e ti është i pa nevojshëm dhe të forrët e ti është i pa dojbishëm, atëre aj nuk duhet të flasë pare. Dhe te gamberi sallallahu alaihi wasallam, me tërhoq i vrejtjen, se si duhet të arruajnë gjuhën tonë, Sufjan ibn i Abdillahi Tëtafiu radhi Allahum anhu thët i thash të dërgurit Allahut sallallahu aleyhi wa sallem më të rego mua për një gjërë që të përqëndrohem të kapën për te e i dërgurit Allahut thët në thah kul rabbi Allah thun mështatim thuaj zotim është Allahut dhe përqëndrohu në këtë besin dhe për që ndrahot e këzotit. Pas ta i thët, Sufjani i thash, oj, dërguri Allahot, qka është një pun që në mëse shumë ti duhet të ruhën për i sajtë, që në është një pun që nëse shumë ti, kja kem frike në sajkune. E i dërguri Allahot, e morri gjuhen e ti, me gishta, dhe i tha, rruje këte, rruje këte, rruje gjuhen, sepse gjuha më lazën është rëzikshme nëse nuk menagjohë, gjuha është rëzikshme nëse nuk edukohë, gjuha është rëzikshme nëse nuk përdore në kohë të duhur dhe me fjallë të duhurat. Në dërsa në hadithin tjetër, o ok, këbeto ibn i Arim, thot i kanë thamë Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallemë, men me gjah qëri është shpëtimi ku është shpëtimi thët e i dërguri Allahot më tha emlik alejke lisarek për mbaje gjuhën rruje gjuhën tante u e li jes ake bejtuk dhe lete jet shtepia jote aja që të mjafton ty kujteso për shtepin tante aja është në mjaftushme, uëm ki ala khati e të të qaj për gjënajë të uërë, tri këshila me një thani të shkote, rruje gjuhën, kujtesu për familjen të të të qaj për nga të gjënajë të uërë, ndërsa ne i kemi dhonë lirin, i kemi dhonë hapsirë djaftas edhe majtas gjuhës, dhe thlasim që fardim e që farukdim, dhe thlasim për apyë të farë, Dhe për ata që në të gjendë meqëm, është një thonë jahut Budallën mëse vetë, se a i të regon vetë Dikush vetë të regon që është i pa menqëm Dikush vetë të regon që është budallë Vlepe <coughs> e përmjë të kushkis Edhe në mesin e njëzve, që s'ka nevoj e me fulliq Andaj, me këta njerë të cilë të regojnë vetëm Se nuk gjendë meqëm, sa ma fakë që që që që Sa ma fakë nda me kohër me taqëm Sepse, ndikohet i për i tyne, e bërë një runa sëkë edhe ju së prata. Pastaj, vlazën sa fornë për të metët e tjetërit. Sa fornë për gjenohet gavimet e tjetërit. Qaj për gjenohet tua? Jena mbush me gjenohet me mkapëtë. Kushtë ma shumë e kushtë ma pashë. Kushtë të mlaja e kushtë të vogla. Andaj nuk kemi ko, ko është të shkurëtër, me shikua kushtë që ka bëndë. Me i shikur pun të huja, pun të dona e edhe të familjës ton janë dështat të te përta që së si përvalonë. Andaj, kjenit kujdeshë, kjenit fëmën shumë, mos vini viktim e gjuhës, sepse kjo është për i tullit, është elastike, lëvizë dhe fletë, qëka do që ta shtynë nefësi, qëpa do që e shtynë epshi, kjo vedi hërë e qëtë jashtë. Andaj, ki shtëpojë, kur dënke me dalë ti më bëllë, e nese nuk për esh në mbjullë, që t'i shka në goj, edhe resikuraj që nuk i ka në vënd, apo i, i gjakoj në vënd, edhe së në të flasë. Se si kjo është me e mirë për kjoj, dhe kjo është me e mirë edhe për familjen tamë. Dhe gjuha e cila nuk përdoret në të virë, rezultatë me pasojat shumë ta. Si rezultatë, vin pasojat, vin punët të cilat njeri u nuk i të shiran e para për të tynje kur gjuham nuk menagjohet kur gjuham nuk kontrolohet e para për të tynje këtë gjuhë shpesheret i ban shak Allah <coughs> qëka të tëtëp i ban shak Allah ne adhurua dikon tjetër qysh e adhuran Allah dhe shumë njerëzjet meqëm duke dash me treguë se po din ose se ashki sukseshëm Thet, ohoj, oh, qimë për ti që ishi lutësht të zotit, unë e lutë po në fëtë parët që ashtu. E lutit zotit se t'i pon e lutit përën në aftoni. Në odo për në arru nësë. Dikusht të në media, thet, unë e adhërajni si lemë kompëtarim, apo kompëtarim, ajo është idhullim për të sakrifikaj. Edhe e nërtet është. E kini pa? Lipët për gjaminat, ka shë kemi të të, të të ofertën e hapër, të atil që dojnë kështu, për gjami një të të mundi e, ndërsa për një kontalë, që në njërë bashkohohet, njërë të moderuar ja vjetë paret, edhe me mira, jo, e ata i laun edhe pa familje, i laun edhe pa shëshni, i laun edhe pa pare, i laun edhe pa kohë, edhe ja marrin paret. Andaj, e se s'kontrolojë gjua, shpesh herë e kjo bjenë në kufërë, E Muhammed është të dhe Zotin krejt Andaj në bëllë, në bëllë Sa ma shumë gojen Dhe hapi sa ma shumë syte dhe vesht Sepse Allahum I madhëruar Nga ka kryuët dyve shumë Nga i ka dhonë dy syte Po nga i ka dhonë vetë një gjumë Qfar të të tëpë Ma shumë me dëgjue Ma shumë me shikue Dhe ma pak me falë Dhe tjenit kujdeshën Dhe jeni, tjenit vëmën shumë sepse nëse në rinim, për mojët shprejhia e të foljurit, të pa nevojshëm, dhe mos kontrolinit gjuës, kjo vazhdem të njëtën, e vazhdem edhe në pleqinës kajshëm. Andaj, tash ju duhet një kohë, ju duhet një periud kohore e shkurtër, ndështë të disa majore, me kontrolu vetën, me kontrolu gjuën, pas taj të njëtën, me djetëra vite, e ke regullu e gjuën tëmëve dhe fjallët tëmëve. Prej pasojave të mos kontrolimi të gjuhës është që Njeri u shpeshhere E përgënje shtranë Allahun Dhe të dërguarën e ti Me gjuhën e ti Shpeshhere flet Fjallë Qësë qëndrojnë farë Shpeshhere të laze në rranë Për Allahun e këtë e gambe Dhe të për të vime është që sharake se si flasi njerëzit me kompetim Ka thonë Allahun Ka thonë pigamberi, ka thonë ky, ka thonaj, asë kumë të osë që ndojë Rënë pashën zotit, pashën zotit rënë në ashtat dhe me ti dhullë, nërë, shkëmëson Andaj më zbini edhe ju miktimë zikur disa Që po dalit publikisht, po rënd Më zbini, më su miktimizani Më si efi në komoditet, luqës vetës Me fund, gënjeshta për Allahot Apo për të tërkuarim e t'ki Pohamedin sallallahu aleyhi wa sallam. Sëpëse kush plekë në emën të Allah dhe ato se ka sonë Allah dhe A i letar dinë se i ka bon një zullum një padrecit ma dhe vetës. Ka bon mizëri dhe Allah të thëtë Wa men adhë lemu, mi me një fëtë tëra alallahi ketibem, e u ketibem e ajati. E kush është ma mizorë, e kush është ma i padrejtë, E ku shumë masullu më qa Se sa ajqë flet Për Allahun Dë njeshtra Se sa ajqë trillan Shpifje për Allahun Apo edhe i përbënjeshtran Faktët, argumentët e Allahun Nërsa i tërguja Allahun Sallallahu aleyh wasallam Thot Men këtë dhe bërë alëje më të ammiden Thënë jetë bëwa Më të adëhu mine nga A i cili Flet për mua rëishën Me qëllim për begamerit këtë rajshëm Fët le të përkatis Ka riken e ti prej zjarë Se në teaj Dhe të ule Pastaj prej pasojave Të mos kontrolimit gjuës është Se shpeshën e kjo gju Jepa dhe fethëpa Jep për gjitje Për qështje Ma të ndjishme Dhe për qështje ma të ronë Dhe qështje fëtare Dhe shumë prej njerëzve vet i prejnë edhe vet i qepi në roba jamër e vla nuk të kalanë Allah o ty kompetens me dhanë se të va ashtu si shdunë ti apo si shdunë ty dhe tash më kohen ton në munges të a gjemarë dhe pse nuk është njështë njështë njështë më prapo është njështë njështë njështë dalin njështë të cilët e veshit petë njështë njështë njështë njështë njështë njështë nj dhe tyrë edhe dhanë të të fatë gjaftas edhe majtas ashtë të qyshja të në nëndër e një për i gjenahave të mdha që kanë dhalu Allahum e që shumë kush pakon dhe tim të mërë edhe jashtë vetit në, në krahëror të ti është me folë për Allahum për gjanat që nuk ki dhe uri dhe Allahum dhe Allahum dhe Allahum Në Allahun ndaloj të thani për Allahun atë që nuk e dini. Allahu u angaloj të flisni për Allahun për atë që nuk e dini. A janë kohën bashkëkohore? Ngonë sotme. Kemi shumë gjëra për të cilat popullata flitet për njerëz që jo kanë të drejtë. Un kam jetë në dhjetë gjëra poraste. Fanë. Çian aq kvaliteti i yon dhe kush përgjigjet për to njërzit që asni dit nuk e shtur për ahozë në gjithë me mësu fem asni dit me drejse nuk ka shkuat asni dit nuk ka studiu për fem islam da e mërë dhe të petë kone miftijut edhe jetë të të fa kjo është shumë rëzikshme dhe këta nuk janë të ndërtu o gjenerata këta e të shkatruen e shkatruen nuk komplet nuk gjemot edhe nuk e tin që me tuk e shkatruen e asma teher kur kamë vetë knakësi e njën vetën se po din dhe njëriu në të moment kërë e din vetën se po din atëherë ajo është majhë dhe sekshë njëriu i meqëm gjithmonë e din vetën se nuk din dhe kjo cilësi e dietarë kjo është si fakt i dietarëve me din vetën se shumë fakt din dhe karshin të turist Allah nga me të vërtet shumë fakt Andaj, sot i shojmë njerëzit duke dha në fetë fatë Njerëzit jo kompetentë Dhe nga atos që po mbijen vesh, vesh ere, është punë e kamatës Para, se me i piti, kush, ata vetë përgjigjen Ma qenë kompetentë Dhe thronë, pse mësme marë kamatën? Pse mësme marë kamatën? Qa të keqje ka aty? Mami me marrë, nase sa me marrë atatë bankave, e atatë bankave jenë pabesimtarë, e ku me di fu beqojnë, e ka peshrytëzojnë, andështëta me ato para, ata po blej marrë me pojtë i prisin moslimatë. Që qëfarë komentë është i borë? Ose tojmë, qëse hojtë moslimarë kamatenë, e me hapërë në një biznisë, e me obunë njësë në milionetë, edhe me arë në ndërtu një shkollë, në ndërtu një gjamië, në ndërtu e një ambulantë. Kjo e ta shkatra shkollën e të gjamina vëllantës Shka të tërtu si kjo e shkatra si Po këto janë dhe të tëtë asetimet e shqetanit Dere sa e fundë ndonë Të tjiret Mere në falsifikimin e diplomave Dhe di në vlasën që hapen edhe E kompaninë ndërdimore E nuk e kanë asë një ingjenjera të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E të e qalë dhe të kartë dërtesë, e më dhe të kartë Par amendojën doke ka asë një inxinjër ahtër në ke Pa hozën e, po e kontër i bëjse, ta është të këtojnë shëj Musliman me i shlujtëzërë O, në shkatë rëvëm rëvëm rëvëm rëvëm rëvëm përshkëm shlumë në të të më Në mëjtë marë njerë, zë të të mëjtë marë në mëjtë që në familje imë në më qalë Pa kam përvojë, pas shkan Dhe e asutojnë, do tëtë përëmë e morë Përëndër tërtarisi, të kërën e në në njështë, dhe me përëvojnë Kanë punur në më më më satë të të vjetë jetë o nëshë Asërëtymë shumë që shakë Ose i falsifikojnë dipliomat e farmacistë Pse? Se me qenë një një një përnatore me shiti lache E s'kanë farmacistë me pasur të një këndë zdërë Atëhere e bënë i dhe ose një farmacistë me dipliomë dë vjirë edhe aftësërta thëtë kanto bi që anë dhe të për iksa i vërnatorin e mojë dhe të familje i dho kaxi, i dho haqë e kështërën e nga dhe që nga ose për sëparët licenzohet ata të cilë se meritojn e i nëjmarin zbit në qafët jetë licenzohet me diplo falc si e trajneri notit e ti mytë atje fbit në pishina në për një qena në për një qena në për një të për të për të për të p Leggjitive, fënë që ka po të keshë me i pofalë Se mese të parën e shkët një supermarket A tje ka në të parën banë Ja në që e atyne edhe Ju dhënë dhëma fukarave Ju blejë është në fukarave Nuk ka këmër e cilja e ku është në fukarave Ky me mujtë dhe fukarave i vjerë Ky me mujtë dhe fukarave i u falsifikant në një qka Ata i nuk lejohët kjo A i tjetëri E e për të vanë Me vjerë banë Kanë? Kanë për me vjerë Kise, se shtetis po ku i deset për fukararën për jetima e unë e vjeth shtetit e ju do fukararën dhe jetima Për i nini këto fjatë po Po se tjetë po atë hozë me vjeth bënd po vesht pasit me vjeth se fukararën së bënd me vjeth Jo fukararën s'kis kja e vërë, dhe të nja marrë shpjetët Qa kime vjeth fukararën? Po ne hozë e vjeth pasit e janë të vartën Tu me pas për po shtetë qish nuk ka, ti të përni me kësht e vjeth pas I pas një s'ka nebojnë muhjë, se i pas një jetë vetë se e ka zekatin, obligim, pas ta e ka sadaken bëmnetare, e pas bujdes një më në hajnë për Pasunika e për Fukarat, se ka kush kujdeset për znaë, së so metë Fukarat e Pasuniko në hajna. Ose të tjërët në përspitale, por rinatje i vizitoha para një kohë, ishë një të të tërëvejt për herët parë i vizitoha një kohë, me të vërtet gjendje shumë pikluse. Ashtu flasen, as, as komunikojnë këta me aparata rona zë. Edhe tash deldikosh, çesë që i si bëi dhon veti dije pas shkollë. Edhe thot, po kta bën edhe me i hyjt, pse? Po hoj, de jot me i hyjt që më jav lecu dhimbjet se shumë një toj. Edi po dhimbat atë sapo njëta. Ses, shumë dhimb shumë kë. Shumë mshirshëm e, e ti më ja. të se Zoti s'potenave vritaj. Ç'potin Zoti më apo shpirtin e ti po i drejton dashmirë apo hojse apo ti gjete që nga ja ne juat me i myt, me ja përshpejtue procedurën e dekjes Por në ashtë të kimonojsh me myt pas punësh me myt se si ka harë me liek një dekjes <laughs> Pasha zoti krejt muqurë, hozëllar dhe votës Mi atë me, me liek një dekjes, një smurri që në goma tje në qenë vërgjenikë e universitare nuk muina me prua të asni A së nuk muina me larguhe E të bashka këtar ato me myt e si myt e që dhe që jarët nën haga dhe më shumë A ne posi i ka një këta njërës Pas taj të tjire të rrinë, të martuëm, edhe të pa martuëm, rrinë me gravë me femnat uja, harë dhe pinë, shëshnohëm, dalim dhe përveren drështëm, vetë fundë që shë arsëtojnë, po ndikullë nga pozitivishtë, po i këthejmë ka pak një nga prej të kemë, dhe një vëllë të spekthëm asatoa spekthë vetën, të edhe vetër edhe ato përlargon këtë, e arsëtojnë nga jenë, në përkapiteri, me muzikë, me raki, me dohan, me me me përzierje të ulëfores, për çka? Se ndoshta ne po dikoj të ta hy pozitivisht. Jo, tikim ndiku shumë se kim jam shtu edhe me xematat të şeytanit. Qi kjo është dikim i mirë. Ambient, mos e përzija tek mustaqbal e ju Allah. Rrati kur i Murad e gatru i Murad e mi arri kur i ampun. Edhe kjo është ndarja më e mirë që ka vënë Allahu xhenna shaq. A daj lazem ketojem Pasoja të gjuhës E tila nuk me na gjuhët mirë E tila nuk kontrolohet mirë Nda e lusim Allah subhanu wa ta'ala Nga bën neve freetyre të cilët E ruajnë gjuhën Dhe kush e ruajnë gjuhën Allah dhe gjellënë shanën mu Dhe të shpërmën shumë Pregamberi sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu Men jadhmenu ni Ma bëjnë e njëhjej Ma bëjnë e njëhjlejni Adhmenu le huën gjennë Kush me garantën mua Se dhe të ar Në mes të nofullave, gjuhen, dhe atë që ka në mes të kande organin, dhe të tirun këtu dyja pri haramit, dhe i gameri sasëllëm, dhe të unë i garanteja t'i gjenit. Subhanallah. Dy organe, me i ruit, Allah o të në po shanën për shpërmeshën, dhe po të garantantë të profeti Jonë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam.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 Allaikum warahmatullahi wabarakatuh.